<تصفيق> الحمد لله بل العالمين وعلى عزوانا إلاعي الظالمين والصلاة والسلام على الشيخ الأنبياء والمصرين محمد بن الله بل عمين Allahu akbar, alihi wasallam, wa sallam taslim fi siraba. Sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu alaihi wa sallam, amanuhu sallallahu alaihi wa sallam mani ru fi sallay, mani to Zera sam za Lago pomoći nastak sa čitanjem i spominjanjem stvari koje je recos Salahu spomenuo da će biti tri sudnjeg dana. Govorimo o prednostima sudnjeg koji malim prednancima sudnjeg grana prednat smo sudnjeg dana koji ko, 30 dana, 30 dana koje je retus Salah sam najavio, koji su bili, koji se, se ponavljali, Čiji intenzitiv Za tako je u stalom proratu Koji se pojavio prije nas u naše grime još intenzivnije za tako, a u budućnost je to još Više izraženo i tako da Od Tih stvari jeste da se Muslimani pokovariti i da se među muslimanima Da ćete tada širiti srca Energiju Koz pesada i nareda, jeste da, ćete, da će među muslimanima nestati emaneta. Emanet ćete pronedjelavati. Šta će emanet? Sada ova zinja To što kaže, da da je ponudio. هو وعيدين وعلا سوف أمانت إنها ربنا الأمانة على السماوات والأرض والجبابي فأنا يحملناها وإشخاطنا منها وحملها الإنسان فقط صنو الله سبحانه تعالى بيهو وعلا أمانت مثل كنو عيدين يطاقوا ما سيطور في الياري صنو بيهو الله سبحانه تعالى نفسه مع زمده إبردهما فقط وعيدين ولهو وعلا أمانت وبرت في Čovjek i naučan obalumen džavura, zaista je čovjek nepravedan i ne znamisa. I osnova je to čovjek kada on ne zna. Osnova kod njega jeste da, da ne zna, je tako. I osnova je kod njega da on sklon zbog skuća ove i neznanja. Netravedan je, o tako. nepravedno je krozjenje, netravedan Napravenim tavojima i tako dalje. Dakle, ovaj emanac koji nisam preuzeo, on će se polako među ljudima i kod ljudi gubit. Gubite se emanaci, preuzeci. Emanac je dina, jel' tako? Emanac abdensa. Kao što trenutite nekim učestir, da će uze na emanac visti nabdi. tako? Čiste, jel tako da čiste, stane na nama, zapravo je manac dina, propisa, namaza, zikrata, kosta, jihara, je tako. Posebno, jel tako, i najdirektnije se pa u ovaj manac, materialni manac, jel tako, nešto što postavi hod nekoga na suvanje, tako, i ne neko ti nešto dužan, to je manac. Prodan ti nekto na odvodu i kad dođe rok sam ih ih hvališ, to sad je preuzio e e ti emanet, otakvo. Emanet je da ti podjerimo nešto, da radiš za žema otakvo. Pa ti kažemo da otakvo nešto odradiš od građevinskih poslova, ili od neki organizacije kiposlova, da organizir suša nešto ili da... To je sve emanet, to su sve emaneti, sve e a tog emaneta će polako... ولكن إذا كان سبيل جمع مسلم رحمه الله تعالى ود حديثي رضي الله عنه ديركو ديركو صلى الله عليه وسلم إبريتو إيغوريو إذا جرتكو صلى الله عليه وسلم إبريتو إيغوريو يجب أن نزلت في زور قلوب يتجاه ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة Kaže, Allah je spustio emanet u dubine, u osnove crca ljudi, a zatim je spustio Kur'an, pa onda prepoznali Kur'an i naučili Kur'an i prepoznali sunat i naučili sunat. Pa vidi kako je ovu, ovaj emanet u crcima čava bio podloga da, to tako kad dođe je Kur'an, da ga primi, primi, da ga prime i prirodite. I ovo i ona je što ste mi lijevim kajim, r.a. da je razum u odnosu na Kur'an, kao oko u na svijetu. Razum u na Kur'an i na odijem je kao oko u odnosu na svijetu. Pa oko zdravu, o tako, dobra, čovšnjiva, zdravje živjeti, sve. Al katero na svijetu je ti kao. Niks te ne vrjeti. Niks te ne vrjeti. E tako išto razum, zdrav, o da ne ka njim sami, o tako, emocij mnog nam nema, o tako, tve funkcionične. Jo bez Kur'ana Nispe se ne vidi, Razum je bez objave, bez od Allaha, bez osnovi, tamo, gražana, da zupute od Allah, bez pomoća. Čovjek se na osnovu samog raždana da ću je Tako će se kretati. Zdravi tako isto se kretati. Pipati, E tako isto, čovjek će na osnovu svojeg oka bez pjeplosti, šta? Tumarati, posvrtati, padati, saputati se, tako. Še, na zapreći i prezveći rapuz put. Pa kaže zatim zatim je nam je Allah tani, kola, je nakon je ovo upratio, rekao, a zatim nam je pričao o uzbizanju emanaka da će se emanak podići kaže pa se zatim iz i ujutro se ustane. A iz gruda se vidi uzdignu germanec. Izogled podimo se germanec. Pošto pa se bude germanec da samo traz. Traz, bliži mi traz, to kako. Sao traz. Boje, kad bi germanec imao neki boj, to kako nešto da ostala samo boja. O tako? Tako će Zatim će opet usunuti u sam i raspati, pa će i jezvo u srca prano biti uzimno od narav, pa će ići znači, i taj boje, je o tako, i se biti uzimut, a ostaće samo mali plikovi, kao plikovi koji ostanu od od vakri, ali koji su ili zbikovi žurjali tako, koji su samo tačke stragove, unima nema, a pa onima nema nusa. Zatim je uzeo praćenje, pijeske, u takvo kamentičke po pa poslu po svojoj način, pa je rekao pa će ljudi poslije toga međusobno trgovati, pa će ljudi poslije toga međusobno trgovati, skoro da niko od svoje emanet neće ispoštovati. Skoro da niko od svoje emanet neće ispoštovati. Kako će doći vrijeme da će se reći ima jedan čovjek tu i tu plenara, u tom i tom grad vjera negdje. O tako, koji je povuzdan? Znači, ljudi u čistavoj regiji će znaći ko je taj neki povuzdan. Taj neki je povuzdan. E nada se će do te mjere da će na kraju ljudi govoditi za nekog čovjeka. Mašava što je vjera. O tako, ga kako je sametan razboriti. Dakle, povoljno će se izražavati, a kaže, u njegovom srcu neće biti ni koliko zrna dorušice ima. Znaš kak se onda ostali vidi kad se taj koji tako hvali i ističu, tako i vide u njemu sve vrijedno čovjek, je otakvo, a ono u njegovom srcu nema ni koliko je zrna dorušice ima. Kako čitanje bit. Ovo stanje znači je ja, bilo. Napos, prije rad bilo. Je žalno nešto da Ana i i taj nešto rak emana kako rasul sallallahu alejhi ve da ide u poste On je u tako, I druga više i evo ću tu sa zmarano, sve ga više je netaj sve ga više je, je došli smo do evo mi smo ovde pa Allah, zaklinjemo smo muslimani, da smo na najboljem pusu, na najboljem menhezju najboljeg pravca da se krsto držimo Kur'ana i černeta. a ja vam iskreno kažem kad god vidim vojci od vas da nešto trguju mene žaboli stanak zato što već treba, da se moram sutra stava na sred, na razpravići. Da skoro, da nisam vidio dvojicu, od naših vraće, da srguju, a da na kraju nismo bili na sudu. I na suđenju. I na razpravići. Zbog čega to, što ima Emane S.L., Znači možda i to ne vidite, ali ja to vidim, zato što sam tu olučnost na kraju završio tako ovdje ispred mene, pa da moram da razkazam, da detaljišim koje šta je, kako je. E to je naše stanje, molim vas, ono da ga popreći. je da smo pred to je da smo pred sudnjima. Prudnji, zato sam tu kazim, pogledajte šta je rekao to je karišani ova je hadis. Kazije Federo radi Allahu. Bio je samo je bio trgovač. I je bio brigatelj i trgovac. ste to što primnočim trgovin. Kako ljudi ostani Ako im prija njegova vjera će ga natjerati da mi ispuni da i počinjemo s trgovanjem kako smo dogovorili tako nego vjera čega akar a to iziđe u svih tenet znači raz čega njegov eho se, še, da, se primu međutim što se tiče danas danas ne trgujem osim sa timiti i, tim. I, tim, i tim ja podležo na Bela, zbom je kako dino, a onda kako u trenutku, kad on treba tjela odir, pa tja odir, kama u tom periodu, kad nije, pa ste, znači, treba zaprniti što uražit, kad ne odli trebuna s kimi strbi, s kimi god strbi je s sigurno se taj umoje prišljivosti, ako ima vjera se ga na tjela, ako ima ima žalpom, već u njegovom od toga da je, od toliko je ljudi nije vodio priku sa svima mogu slobodno trgovati, da je sveo na nekoliko ljudi da ih nabroje. Da jom on, znači u tom životu već došao na to da on, šta, nabroje svijet srgovat ili danas, bi je samo tim i tim, tim i tim nabroje imenom srezna. To samo da mi tako danas da kažemo, da je Havlava na kuva sajda. Ovo danas ko mi vidimo da Allah teče, da Allah teče, da Allah teče, da Allah i da nas teče, da se iz naših srca podigne To je od stvari koje je najavjerao Allahu t'anik sallallahu alaihi wa sallam Možete znamiti kako bilo to živlika, ne moraš nije televigacijim pregoći ne moraš je a leha uošte dobro Sljedeća stvar koju je zakonđer Rasul s.a.v. najaviju, ako ja se već desila davno, se davno, ne znaći, tako, da se neće ponoviti u još, jel tako, traktičnim obliku. još, jel tako, u prekatiivniji. Kao što svi, kod imama Muslima, na ka'ala, u njegovom trahivu, da je Amaromu Hattaba, r.a.v bio pristudan kad je došao u Živri na reć Allaho, posanik, u liku čovjeka u dijelu čovjeka jako se neko se i bradio no nisam se na njemu vidio stragovi potavanja pa je sjev respektula pa ga pitao, o islamu pagapitu, o imanu pagapitu, o istanu pa ga onda na kraju pitao u soudnih dana, o tako. O kad to sallahu alayhi govorio da nije što koji je tako. Onda je u O kad je da je pijeta, da Da, ili jer se da je filozomija. Znači u ovoj zradi kod musima kao da će rovinja roditi, roditi sebi gospodaricu ili gospodara. I da će vidjeti bose i gole čobane, čuvare, ovaka kako se nacijetu u izraženju. Dr pred je daaj nam passke raz že za tak u je aaj ona a je nam pa preno viov preda da je resku stalama je je se navo pit ijem z gorje na fedeć naši. jeda se i lgospodara warej odha je zakao nu blask nije povrata kako se na tisu u izgradnji waraita alhasat alghiya alala takal ruusa alnas i kazidun da tu deontology i dva adni prostjati postali vođe ljudi postar glavni među ljudima sadalik min ma'areb alsaati i asratha pa to će ti biti preznak sudnjeg dana, to će ti biti znakovi i šartovi koji trebaju da se ispuni pred sudnjina. Pred pa smo onda pitali, ovo vlahu poslaniče, ko su ti znacnici, ovača, bosonogi, kao tako bosi i vladni i pa je govorio allahu pasani, salamu allahu alaihi wa sallam, ili arabu, ili arabu, arazi, ovo, da je inni. Djetko reklame u Dubaj? Djetko neko je misio Dubaju? najvijeskim cijelima, najvijeskim cijelima kolođenja ima. Pogledajmo E, kad gor se to desi, znači, ako desalo se, dešalo svi tri, a sad se kolođovo A poznaš odakvi ljudi do unaza, krasko unaza, škoro unaza, tako, ne samo znaki u Emiracima, u Dubaji, Abu Zabiju, Abu Dabiju, nego na arabskom poloze Oni koji su bili na hađu i naumri, pa videli one zanja, komedini, hotele, rako, što tako. Do skoro unaj zar, to nije bilo ni blizu tako nego su ljudi, nalazili su znači ljudi danas koji žive u Medini svečaju se da su neki od njihovi umirali od vlas i da bi ih nalazili na takvu u pijesku. sa prašinom upijetkom u ustinom. To je bilo skoro? Znači nije to dugo. Kako je to pa danas se natješnjo tako u izgradanju, k'o će bolje, k'o će više, k'o kupci, skupći, k'o će veću budovacnju i veći luxor, na znači. opako. Bi se čuli da se ovi uvrni radima napravili sebi onaj... ...k'ija lište, ste čuli da se? Da, napravili sebi onaj proizvore, sve nije i temperature. Ovako kad vant će temperatura nestaje do 150 C ukupno. Hm. E. Da kao da kuva taj dod. Znači kad tako da velostina domogređenje normalno što dolazi do do poranice. To. Dolazi do da pravi rođi i tako i onda ta nekada radnateža se izgubi i Allah subhanahu wa ta'ala zna šta stvara i šta radi u svojih rogovani. Kaži i mi da rađe vršamo Allah s. koji su sve ove hadise koji govore otrme da će se napisati o tako izgradnje ne se ukaze što se ovo slodi da će zapravo svari ljudi i očitvo ljudi biti predat onome ko, ko nije opako, nije za toga. Da će stvari biti podjelene, podjelene onima koji ima nekriklane. Koji nisu za toga. Nisu sposobni za toga. Tako kažem, razdje Rahima Unalkana, kao se je rekao, kad stvari preuzmu oni koji nisu postupni za to, čekaj sudnji dan. Ili kad se stvari podjere ili da namareci preuzme od stvari ovih koji nisu postupni zato, to, onda očekuj, očekuj sudnji dan. Pa saži sad, gola spiročinja i šuvari ovača i ne se, odakle, ne uči ljudi, i prostaci preuzmu bojstvo ljudi i postanu vlačnici bogatstva i neka i počnu se napisati u izgrati a sad će znači da se poremeti ravnoteža i vjere i donjavka ravnoteža koji koj je ova svala dana objavio mladu, jer ova svala dana kaže da je izpustio šta da li tada on mi zada Čitavu, knjigu i nizam lagu, lijakume nasu bilo prit, da bi ljudi živjeli u, u tvoj nameteži, pravno, da bi ljudi živjeli u tvoj nameteži. E, kad drugi se domognu, šta ona se materije, taj nameteža, taj nizam se sve se izokrema, tako, i sve se poreme, i sve se poreme, i onda normalno vlasnici ovi, kotiva, villa, nebudera, otaknu vlasnički ovih kjelista, vlasništvenih ostrova, jesatih, na moru, o tako. Šta će oni, ne mogu oni. Sad, nakon svijet, da vlasnije lukse za koji su se dozvoly, o tako mašta se i tamo se nećemo nalazi. Ne mogu u njihovoj ne može proraziti akira. Elbara, Elbara, jel' tako? Ljubav je u inu Allara. Pa da pogledaju ono muslima s pirocinom, živi tu, uzivove skute, uzivove noge, živi gola s pirocinom. Brat će, ja sam to gledao svojim učinom. Dakle, allara, radnici koji dolaze i grade njimove bijele palače, to su so ljudi koji dolaze iz in Indije, znam vlade čar. Koji su sad znači sve one građane podigli ručno bez tehnologije koji ja sam gledao ti radi se poredaju bez ikakve opreme otako, bez i, ikega bosti sa tamtama betona na glavi i prše na peti prasnostni beton izljevaju radi na 50, preko 50 svečeni po dan učijali dan staviti se za koliko vlazi tako znači malo više je bilo dobivali se mjesečno postovali gdje nema, emiranski a to je sad bilo 350 maraka mjesečno a sad je to 25 maraka mjesečno i opet zalađili zalađi smo u baracijek gdje ti radice živije sa miševima, ja tako sa projima, i kažu, mi su dobro platje po nekom komitetu, po prešlih mjeseci, nemaju nikakvog osiguranja, znači, nikakve izrazite, nije ništa, ništa, patne, konec gradi, zlomine, će samog pokupe i to slijedi. Znači, to je. Gledo sam ih kako rade na sjevama stigaju, onaj, početju kao trazu, Vanje je temperatura 50 sekundi i on radi sa Brenerom. Sa Brenerom na skeli koja nema nikakve zasjev, znači nisak u dodoku može da padne u zakon 100 sekundi. Po skelama rade i sa Brenerom ja zgrije ono u da ona samo ono vruje padne bez ikakvih tekundi i bez ikakvih indenovani pačni što se natakne ovako na prste buvod, še ništo ne razlijeli. No, on to je Pa, ove koji sam ja ovaj objelanji razgovaraju, da i se uđe živi, je evra u lakuvu, da je i E, to je kad se tako? Šta ste želi ovdje kazati, kada je rekao Salonari, rekao da rodi robinja tebi, gospodarice i gospodara. Učenjak s tovo projekcijnom na dva arca. Znači, šta poslučaj doći do, do velikih pojavi to no? odbako, biti veliki broj robinja. Robinja je žena, znači, robinja žene nevjednika koji se zarobi u ratnih i onda se one podijeli kao ratnih tlinja podijeli se i djeca kao ratnih tlinja i te žene znači napod jednog mježdačnog praganja one su dozvoljene svojim njihovim vlasnicima dozvoljene s njihovim vlasnicima dozvoljeno je znači da a, samo ima ognost u koliko ona rodi djete. To djete je samim rođenjem sloboda. Zašto? Zato što njegov otac, otac to djete, sloboda. O no, tako, nije rodi. On je vlasnik te rođen. I ona mu je rođila djete, i ženko, to je jedan. To djeca je porođenje odmah slobodno. Šta to znači? Nasljednije sloga odsad. I vlastnik je imenjaka kojeg je vlastnik i njegov odsad. Od to njegovog imenjaka je i njegova majka. Od to njegovog. Od imenjaka njegovog baga jeste i njegova majka. Ali sve kad babo presjeli, kad automatski i njegova majka, šta? Pošto je sloba, opak, međutim, došli njegov babu živ, njegov babu mu može nareksi da raspolaže sa njegovom imovinom. I, I otopi, raspolaganja imovinom možemo mu nareksi, tako ili da dođe u sprači, da, da raspolaže sa svojom maj, majkom u ime svog očera, tako? Razobro, pa da se na to odnosi ovaj hadiju. Ne znam je što ono sprašao, nešto već povrli Znači djete s se rodin, kod te robinje, ona odmah slobodno. A njegova majka ta robinja, on prije nego što mi ona rodila djete imao je pravo da je proda, no tako da radi sa njom kao sa ostalom imovinom. Međutim, kad mu rodi djete ne može niče prodati, zato ona sad čeka samo da on umri i ona postoji slo slobodno. Ali njero djese može sa njom da spolaži u toku života dok je još živ ovaj nije znači, postala sloboda. S druge strane, često se dešavalo da vladari, vladari je tako imaju robinje, da im robinje rodine i da upravo taj sin bude poslije njega vlast vladar na sebi. Tako. I ono da voli šak, vladar svih muslimana, od tih muslimana ovdje vladari svoji majci, maj, koja je bila rodinja. Začinati uvodnosti, to je bilo dači, to je bilo, to je bilo s točima, o tako, muslimarici imali rođa, sluga, o tako i imali svoj gražnosti. Mnogo. To je bilo razkrihno. Samo su bili u žihazji, samo su imali. to nije različan, ali u takvom slučaju ono što dijeli od događaja se u dan ide ka sveme da se užiti opet ja, veloma vama. Razkrihno bi će va raške na oga Oh do su ni grana ke da ćm biti Za Cibac je biti ti na podu ti počni ne viene To se rekao da se pogara i zelam Poznal ke sadisto bako Uskore će da će se svi oni biti složiti protiv Skoro da će se svi umjeti koji će poti vaat i napad pinavać kao što glasni napadaju na tjopat. Tako će napadat Pa su pitali vrlo Hrmanika pa sallaha alaihi sallam kao im kildati nahtnili ovome ja, to zato će sad malo Hvala vam je rekao Allah s.a.v. Dal antum jav medim kafir Znači tako buda Ke budari sebi Nije naproti Toga dana Da se svi okupe proti vas I budu vas napadali Kao vladi na sotru Sad će vas biti mnogo Bićete veoma brodo brojneć Međutim Vi ćete biti kao muđi ima vas mnogo ko muđa, al šta muđ vredi bitete kao muđi velajanze anna Allahu, min adubikum, Allah min sudori adubi kum alnahara tenko il Allah se isprsa teg nefijatele i sukat i strah odva neće on se قوله: "تَكُونُ Tako كَمْ كَمْ كَمْ كَمْ كَمْ كَمْ je jedno كَمْ كَمْ كَمْ كَمْ كَمْ كَمْ كَمْ كَمْ كَمْ كَمْ كَمْ كَمْ i Allah كَمْ كَمْ كَمْ كَمْ كَمْ كَمْ كَمْ كَمْ كَمْ كَمْ كَمْ كَمْ كَمْ كَمْ كَمْ أَعْلَا كَ وَأْتَوَسَ سِرْطَ أُبَاثِكِ بَهْمِ سُلَبُرَ نعطي سرطة نثرت عدد عرب قبلاً سرعة سرعة، أَعْلَا كَ سَرْطَ أُبَاثِكَ نَسْلَبُرُ فأجتُ ركّ لك وي ركّو ومن الله يهر رسول الله أشتا تأي سا سلوه أشتا تأي وي ركّو ركو صلى الله عليه وسلم حب الدنيا Ko okay, će rahije, surno. Ljubav za te i borba prema smrt. Voliš se Donjaluka nialuka predira smrt. Subhanallah. Razmišljate to pravo vjernica. Albolla i kontra. Kad god se pojave neki za koje je vjeruju u Islam, a obakl. Dovolj je svrt. Iba se nevoje svrt, i dovolj je svrt. I dovolj je umrljane je Allah s p'hava ta'ala. Štače onda dažava? Vru zapritaj. O, zvanji, što I O, neumiru od proces. Vizel uriče dvijalok, Allah anotala iz srca vas i neprijete prijeti ne prije oni se onda visi vas neboje, boje, onda ti koji on. Oda onda ko ja će? Onda je zakon, joj tako, ko ja će, ko je brojnik, ko je, o tako, više rasne tehnologije ima, onda nastupaju zakoni koji oni izvukavaju, joj tako, iz kojima vrataju, rasne vjecine, tehnologije, jel tako, Stavtiki. međutim kad se pojavlja Allahovi robat za koje oni Allahovi nepijatel vi ste robili ono smrt sve te strategije sve sada uvod nisam išteno vjeri nikakvi nisam pravila gotovit, sve sada uvod zato, zato štovi njega iško njihovi srcima lehna. Čim nema lehna, u njihovi srcima ima strati. Čim u ovom ima i slabosti, u njihovi srcima nema strati. Izpilet u ovom obron sluđe. Ovo je sad povado pojavljeno, tako da je kako. Obron sluđe, kada pojavljeni, kaj vero je ne ne Vele suše sa strategina Vele umri strategijina. Za Allahom u vjeru. Onda njih popane I pisao sam djelovu, djelove analitikare. Djelove analitikare, znači koji sam pa je s njim i više se s tim svojima analitikama. I svojom razvorskom svojima i ostalog. Jedna od djelovih analiza kaže. Ovako. Za borce na Allahom putu. Kako oni kažu terorite. Najgora svarje i najviše infanjika paša zvuk v tredjeg odnosno v tredjeg gledače A to je, kaže, pravilo je koji da nema pravila. Kodili kaže govrata, koji umiru razi dina i fanatika, kakor je nadivaju terorista, i staro tako, je pravilo da nema pravila. A, i onda je išla taj strah. Kada i vidimo evo ovako, ponašaju se kov, vesu se nabranda. Nikakvog sob, nema voljen, onaj utrojitva onaj odstiran, onaj razkopsan, onaj... Ne znate, niko pije, niko klasne, niko klasne, niko klasne, niko klasne, niko klasne, znači da se nije, znači i ne ulijeli nikakvo postovanje sa respekta. Međutim, kad kusne tak, onda budi onda je najvršnije ako nisi. E je na uvijek Pa je otmano dao glaske, zdrav njima se. Strav! Strav! Kada ja moj kolega, strah! Držete se strahom, pa otpotegne glas, pokaže, strah! A on kako izdobjena je strah, ja, kako otakako neke ljudi odmah sotkisnu. A? prijed or od karina i od složenih karakteristika i posebnih darova koje Allah samo Tara dao savu Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem da se je rob bosanica prijedega i snoćo da grobi napila se tajna za povežanjem s ramon na mjese dana god i od razlo je alka mudro spremi nemojte na to je hadis tek tako po Znači, ja sam več kubediju. A ti? Kubediju? Da. Da ni iloči, još nisam iloško, još nisam iloško znamo na mora voda. Nisam so nisam iloško, ja sam več kubediju. Kastan kubediju? Kastan i boje. Što to je boje? Kastan i boje. Dobro, novi raz. Vlci boje, se ne boje. Boje. Kastu znači, je ti na Da poraže. Iako još ponovno nije tako, ali ovo je sve sporaženo, ovo je sporaženo. Šta da se vreće? Samo još, nije, sve sporaženo. Šta da se, jer tako to se Kazi, to ja mi je rekao, to je. sam i ja tako razminim, pobjednijem na mjesec dana goda, ja tako, pobjednijem strahu, na svoje neslje se su podrženi strahu, krije neslje ja svih tih si da se dana dođu, da oni pobježu, krije s dana. Razumite? Ja tako razminim Allah-Hadis, i molim Allah-Hanatala, zove tako. Ja ja tako razminim, tako, pobjednijem na mjeste za dana, na mjeste iz dana znači, meni treba još mjese i dana da to ovih trešnog iz vršine. Bravo. Bra. Volim Allah, dana da nas I da nam se srca usvori ti ravnost. I Da na tešlo u kalitvu. Volim Allah, da nas E E ovo se dešavalo, znači ovo, da su sve pomeći dogovarali tako i svi slagali, svi zajedno natrpali na postanare događanoci, kroz što je Ovo nije znači dva, kada je stjerno dešavalo se, da nisu su napadali, da mi su napadali, mongoli, to tako što se, da mi su napadali. I na kraju ovo što se dešilo, znači da su svi zajedno, i Židovi, i grčani, i asenici. Svi zajedno nasrnuli na osmancih, krivatnika, krivatnika i sve musimlanti zemlje podijelili, razkampali. Znači, ima nešto očinkljivi da se proklampatori što je rekao svala da se s tih strana na i razkampar se ko za srponu, tako? Podijelili, razkampali, tako? Tako se deskilo sa ismatkim cijetama. Sa muslimatkim cijetama. O tako. Pa su muslimani pored brojnosti. tako. Pored brojnosti o bezvladniji, I dan dana o bezvladniji, o bezpomoci. Što? Kvarili se. O tako. Krenu veđa ulavoj sanotara vjeri. Pa imala sanotara Oduže o blagodaci na kojima nisu bile zahvali, na blagodaci da imaju vladara, da imaju halifu, da imaju, tako. li tako, da imaju, je li tako, da su jediničeni, sve to nisu i Allah da je Pa je iz njihovih zrta, u njihova srta, ušao tako? Ljubav za Dunjalukom. A čovjek kad ulazi na Dunjaluku i sređe na Dunjaluku, dvozi te na Dunjaluku, kao tako, on ne moli Pisao je, Avdol Velik, Ibn Marlan. Pisao je, koga je pisao? Nekoga od salina, ne mogu da cijetim. Pisao ga, je ovo što da oni ima umrijeti, je šta se? Kaže i kradulica, sve kuske nad O tako, lijece, dvrce, ulješale. A dvrce na hiracu s te Pa niko ne voli, kaže, iz izgrađene ljive i u šegu. Pa je ovaj Svatio da je tako. Svijet na hiracu koručite sve. Ruševina. Znaju da je samo čekaj samo Ruševina? Ne, a niko. A na daljavu su svega grada u Lijepoji. Kako voli udobnih ređevina i lijetih stanova u Ruševina? Ne od niko. oni koji sebi i nadali se da šula i kod Allahana Gorčeva ima žena sjebaća. I vjeke. I urije. I voća svakakvog. I meća cistijeg i drugog. A, joj nima žalići. Oni ovaj dnalog vide i koruše. Zadnji je ovaj dnalog bezredan. ne vidi bi kad se nada da ga samo čekaj više. Ljetiški, godin. Allah moni da nas ušli ja. i otakli. Ja. Ljudi. na Allah je I popravi naši stanje. والصنيت للاردين سيدنا يسرى يودى واحد انا درا ده اول عمر انه انيشي ابسون الله ماشي وبكنت ده ولا ده بلادي سوشا فده عمر امم بده انيشن بلادي يسرى يودى امها استنوا الله انه дозвоلي ده نظر ان امته koji je onda ovaj omlet korijunni. Kis, pa je malo tava tava primjednjega sudova. što se Da ne umišti ovaj omlet opciono može, pa tako i ne da umišti ovaj omlet tako da će dati da znanje nije jedan salat. Medjutin nikle upisao taala taama do Allah vam sada nikakšta da ovaj umjet se međusobno ne ne zakrije. Pa ovo sve je sad rezultata, farko. Iko su energetelji zavladali i, i vladaju nad muslimanima rezultat je čega? Međusobno nadbađanje i priđanje, farko. Kad muslimani svoju energiju usmjerili i jedni protiv drugih, onda je samo stano dao da se ostvari nade oveko, i želje njimove neprijatelje. A kad dozi Muslimani, svoji znao uspjeće odnosljeno, prema neći rekcije, ono da se odnosljeno življeno, tako? A u neprijatelji muslimara ne mogu nikad svoje ciljeli svoju masu ostvari, to se? Nadaje da Muslimani se ukrenu jedni protiv drugih. Samo tako mogu i to i danas ispočinjen. Jer ova samo dalo i to je mudra, Tako rasporedimo se mane od istaka do zapada I kada bi one bili jedinstveni To je to kog tu mogo Niko ne bi mogo vraći Po čitavom tijetom nigdje mrzuti Ni avionom, ni brojem, ni autom Ni kavionom, ni vozem, ničem Znači bez musimara Od tijetka niste ne moglo Maći Mrzuti كل جميع دارت سيئة مجلسين تاكو الله وكرانا وليجا الله و الله يترك ستين وقتاك سيطان الطانق اللهم اعنى دبراتي ويومت الله ويالينا ناد الشعار الله اعنى دبراتي ومحمد صلى الله عليه وسلم sundesu Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem Allahu vele do ve umme upute i brati i braće, kako naš. 10 minuta. Bože moj, ja stvar koja se jede se. Ali su tri uslovi za tako onaj što je istanje. A radi sebe očama da Resul sallahu alaihi wa sallam da će presudni dan od ovog umneta sredekavati da će neke ljude zemlje probutati. Narode i planena. Da će i zemlje probutati. Da će biti skramnjeni sa zemljom. A drugi se pretvarati u i majmene. A drugie je dla chwalaciela, co ma stało dara w śnie i najwile. Po długom następ. Kąt, co teraz jest rozróżniony między uni maradra. Co i y powo Da sai pravim s eden od celobni strade da i resovalite sam rekao se ikono pi akhir zamani qat qat qat meskh bi ce tretni dan se shava ce tretni dan da ce padati kamjenje s neba i da će iz Allah dala i zazvičala i pretvara jednačin in izvoj klik pretvara se u zvijenim majma kad će to biti i da je vahava na azi kad će pojavi i razviri muzički instrument a? Odlaj ispodnja šta, kad se pojavi muziki instrument. Više je postalo da bez muzike nevojši u žanlji. Sve malo posjednjeno kad zatvira. Ko zvrata u A, muzika se u sredna i raz. Pojavljajte se plecacice. Pojavljajte se plecacice. Pojavljajte se plecacice. Znači, ja sam čitl nešto o obrazovanju, znači o zakonu školovanju, tako. Svi ljudi moraju, znači, zakonski završiti, sva djeca moraju završiti osnovnu školu na tuzlomskom kantonu, kaže, svi moraju završiti osnovno školu. Ovo sam sad ovo djevo zradio, je li tako? Osim, ako djeca ide u muziku školu i školu baleta. Zdravite to. Zaraz ste tu, znači osim budžičkoj školu, skoli morać. Da oni ne mora, Može završiti tu budzičku školu. Mužišti to. Da vas a to. Da rekao si osim onih koji učenia to polipio, što se arko. Međutim kognitzno za ljude, o tako nije negozička škola, da bla, daleko. Ja, pa je se pogo stak, to, šeitana, tak, pravi, šeitana, tak, akrabati, to Allah, je call of Tako. I da slovo, pomoći, šeitana, nakudati, da se je kao da se jeo koji To samo može uspovać se i Pravi pejtan tako. Orek akrobati Allah hayr Samo se probać Ginova pejtan mogu tako da i taj se je uja bez odsvahilići v hamru i biti o halalim hamru, vijenom i biti vijen o halalimu halimiraći će kako o halalim? je što je o halalimu na treći dozvoljeno trgove. A tako, dozvoljeno proizvodnje, ne mora da se haram je, da se to proizvodnje i prodaje, automatski, šta to znači? Da je to dozvoljeno, dozvoljeno upadno, neće oni cijeli dogavaraju se količnički kore, udari na alkoholna pijska, a tako, šta to znači? Da se da i tamo ima jedan i plan Otako do koni to vohavagi. Da je kako vohavak u to tako u Ibn Raja. Što mi je hadje. Tako vrne elej za nadhom. Vahavkom, vahavkom. Predsugni dan se će deshavaći da se ljudi visi uzemio za tiran. Otako. Ljudi visi načeravani uzemio. Nelete ih budati. I visi izobikavani. Nelete im se vi, jogi tako pa jeradelo, uzaj se radijallahu anha, isto tako prenositi imam pirnedi kad je spomenuo da će biti da će zemlja gutati, da će biti izobličavani, pretvarani druga zvorenja, da će magma niknjati, pisala je Aisha radijallahu anha, je Rasulullah, "Alehliku fiena sarihun", da će biti u proporacijama, znači da ima dobri ljudi rekao je rekao i sala nam bit će upropaseni uničeni se biti bez na dobre ljude i da paharal haber kad nadvlada pogamuk kad nadvlada haber pogamuk je tako kud bi treba je kad se namnoji zlo ja tako, kad zna budiča ka zlopravlada, znači imao pravdobog da mi nismo dana priklonati. Ne, ja nista, i muzika, i sločerce, i, i i šta još, i alkohol ohalajan, i vijeno dozvoljeno, i jer svatko zlo se namnoži. I zlo je prevladalo danas, prevladava zlo. Allah voli da nas tršuje stvar. U miru je rekao ko je pred je rekao jedan od a kak će to biti pa rekao oma u sanih Kad se pojave Placati sve Instrumenti I kad se bude pilovije Kad se bude ugromna razlog Kad se bude pilo alkohol Evo na to Hradavim Sa Prošljena su muzijski Instrumenta placatica Djelatica i bude se Puno pilo, vino, alkohol, tako, onda je to preznat kod njega. I danas imamo situaciju, praći, znači samo da neke ičitite detalje, zbomenemo da što snijete kol koliko je naš ide alkohol, znači koliko je tužilo tu vano. Mi imamo situaciju danas za e, oni kojima je pođudan da upravljaju vakufima, i vakufskom imolenju, da vakufke zemlje prodaju sljive Onima koji će od toga proizvoditi te krake. Javno. Ili stacija. A tako. Javno ukupljanje, tada je rakuske krivi u S to... to... druge strane, znači imamo danas rijesko, rijesko može znaći nekog imućnijeg seljaka i hađiju, a koji je puta išao na hađ, pa da Oj, cero, ja go je baš ke, malo je kažan, pa. Što se radi? Dobar dan. tako. Samo je da se od ovog momenta se ljudi okupiti na jevo i piće i na igru izravov okupiče ok se, na jeloj tiče igru izravo, pogledajte ovu. Znači ovi sajmovi vačeri, jelo ok tiče igra I okupiče se pa će ostvanuti a pretvoreni su u svijenje imajmo. A biti pretvoreni su svijenje imajmo. I poznati hadis, imamo Bogarija, otak, da daje preko prospodnare srljan biti od mog umraća ljudi koji će baladivati s vinilu, zinalu, vino i budući je srljanje. ovog umraća će se okupiti ispod vrha jednog nekog vrda, je li Doći im i zavati ovdje pomoć pa će se oni smijavajući reći doći sutra pa ćemo pa će je Allah stano dala, da zanak tu srušiti na njih vrdo, a drugi sredkodike svinja imaju i osjeće svinja i zanje i dosudnje i ga. I tako dalje, znaš, i ovih drugih sabijih kojih učio na ove situacije. Iko tako je rekao, rekao kao Vahari, što je o ljudi krcuje se da je Vojska, cijela vojska, jel tako da je zemlja progutala i da je u zemlju u blizini, da je u blizini zatvirana čitava vojska uzemlju, znači da je nastupio sudnji dan. Ovdje u blizini kaže autoriti će u blizini. Da žine i da je to ona vojska koja se krenuti prema neki proti mengeje koji se pojažka Allah najbolji Allah najbolji znam je R. sallallahu na govi stavlal anyway. sečno mjesta vještio da da je enes radijal laha da mi je rekao R. sallallahu alaih o enes ljudi se i nastavljavati razna mjesta a ti kad za mjesto Baštva, nemoje niko što da se naće u njenoj karsiji, o i kod blizu dvora za njihovih vladara, nemoje su niko što, nego daleko, znači, da u predražima i dalje, o u njenoj okolini, zato što će tu, da se desi, znači, tu centar, tu mjesta, gdje daži se pio tako će zemlja pogutati i bit ljudi predvarani znači mjeljani oblik otmanjivati ljudi v učom mjestu kao svine i majnke maj... kao svine i majnke pa, to je ono što što će oni koji poživljaju ko Allah za Hvala na samokrat. Jel,丈 bil joj je dači. Jedna je li je nekako daš ali je,